يا أيها الذين آمنوا تقول الله وكلم قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وكل ضَلَالَةٍ في النار. أَحِبَّةِ فِي اللَّهِ إِخْوَانِ وَأَخْوَاتِ فِي اللَّهِ رَحِمَانِ وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Para pemirsa Roja TV Dan para pendengar Radio Roja Yang dimuliakan oleh Allah SWT Dimanapun antum berada Pada kesempatan ini Kita akan melanjutkan Pembahasan tentang kaedah yang masih berhubungan dengan masal niat Yang sudah disebutkan oleh Akhuna Ihsan Yang tentang al kurubatu Laisat Mahallan Lil-Ithar al kurubatu Laisat Mahallan Lil-Ithar Artinya Bahawa Tidak boleh Mendahulukan Orang lain dalam masalah-masalah ibadah. Tidak boleh mendahulukan orang lain dalam hal-hal ibadah. Dalam hal-hal kurbah, kurubat. Ini yang insyaAllah Ta'ala akan kita bahas dalam pertemuan kita saat ini. Atau kali ini. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah mudahkan kita, urusan kita. Dan pembahasan kita pada kesempatan ini Dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat Dan kita juga minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari Pemirsa TV Roja dan para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan membahas kaidah yang penting ini dari beberapa sisi Yang pertama tentang syarhul qa'idah Ya Tentang Penjelasan dari ka'idah ini Yang kedua Tentang ahamiyatul qa'idati Wa ma'naha Tentang urgensi Dan makna dari ka'idah Yang penting ini Kemudian yang ketiga kita akan bahas Tentang Adilatul qa'idah Dalil-dalil Kaedah dan terakhir ditutup dengan amtila atau tablikat uh, al-Qaeda tentang praktek praktik penerapan <coughs> dari kaedah ini. Baik, <coughs> kita minta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mudahkan pembahasan kita pada kesempatan ini. Kaedah yang akan kita bahas adalah al-qubbat leisat mahallan lil ithar al qurubat laysat mahallan bil ithar kita terjemahkan secara bebas tidak boleh ya tidak boleh mendahulukan orang lain dalam masalah kurba dalam hal-hal yang berhubungan dengan ibadah ini keadaan yang insyaallah taala kita akan bahas bahasa arabnya adalah al qurubat Laisat mahalan lil-ithar Kita lihat syarah penjelasan dari kaedah ini Al-Qurubat Al-Qurubat Ini eh, dijelaskan oleh ulama' Maknanya ya, Bahawa <coughs> Al-Qurubah secara bahasa adalah sesuatu yang eh, mendekatkan diri ya, Ada Adapun maknanya Sebagaimana disebut oleh uh, ulama yeah. Kita lihat <coughs> Makna dari al kurba Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi Rahimahullah Al-Imam Al-Qurtubi Menjelaskan al kurba adalah Ma yutaqarrabu bihi Ilallah Min nusukin Wasodakot, wa sadaqatan wa sadaqatin wa amalan salih. Al-qurbat atau al-qurbah adalah ma yutaqarrabu bihi ila Allah. Apa-apa yang dengannya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sarana-sarana sarana prasarana yang dengannya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala min nusukin wa sadaqatin wa amalin salihin contohnya berupa nusuk nusuk adalah penyembelihan hewan kurban atau ulama lain menjelaskan nusuk adalah secara umum jenis-jenis ibadah atau maknanya adalah ibadah-ibadah yang Allah perintahkan wa sadaqatin sedekah wa amalin salih dan amal kebajikan, amal soleh. Ini definisi disebutkan oleh alimam al qurtubi dalam kitab al jami li Akamil Quran sekali lagi yang namanya kurubat adalah segala sesuatu yang dengannya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bait itu adalah ibadah, di antaranya menyembelih hewan kurban, atau sodakah atau amal soleh. Jama'annya adalah kurubat. Jama'annya, daftar jama'annya kurubat. Al-kurubat Laisat mahallan lil-ithar. Al-kurubat Laisat mahallan lil-ithar. Al-kurubat Bukan tempat untuk Ithar. Ya. Ithar, sebagaimana Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu Ta'ala Adalah takhsisul ghairi Bima turiduhu li nafsik Takhsisu Takhsisul ghayri Bima turiduhu Li nafsik Sebagai makna beliau sebutkan dalam kitab Tarik al-Hijrotain Maknanya adalah Menghususkan orang lain Mendahulukan orang lain Mengutamakan orang lain Dengan Apa yang anda inginkan Untuk diri anda dengan sesuatu yang anda inginkan untuk diri anda Ini namanya ishar ya? Jadi ishar adalah mengutamakan orang lain daripada diri anda sendiri Ishar mengutamakan orang lain daripada diri kita Nah, mengutamakan orang lain daripada diri kita Dalam masalah ibadah Ini tidak diperbolehkan Ya, tidak ada. Al-qurbatu laysat mahallan lil-ithar. Ini syarah penjelasan lafaz-lafaz yang ada dalam kaidah ini. Tentang ahammiyatul uh qaidati -huh. wa ma'naha. Tentang urgensi kaidah ini dan makna dari kaidah ini. Para ulama menyebutkan bahawa kaidah ini sebagian ulama memasukkannya atau menggolongkannya kepada kaidah kulliyah. Artinya kaidah besar. Ya, kaidah besar yang muncul darinya aswar al-jus'iyah. Bentuk-bentuk juz ya, cabang-cabang bagian-bagian gambaran-gambaran dari kaidah ini yang tidak bisa terhitung. Ini menunjukkan bahawa kaedah ini kaedah yang besar. Dan kebanyakan ulama yang menyebutkan kaedah ini, menjadikan kaedah ini adalah kaedah yang mustaqillah. Kaedah yang berdiri sendiri. Jadi, Jadi, أَكْثَرُ مَنْ ذَكْرَ هَذِهِ الْقَعِدَ مِنَ الْعُلَمَةِ جِعَلَهَا قَعِدَةً مُسْتَقِلًّا لَيْسَ تَابِعَةً bahawa kaedah ini Sebagai ulama menyedikannya adalah Kaedah yang berdiri sendiri Mustaqillah Tidak masuk ke kaedah manapun Tetapi Sebagai ulama Menjadikan kaedah ini Tabi'ah Adalah masuk dan cabang dari kaedah maqasid Oleh kerana itu dalam kesempatan ini Kita akan membahas kaedah ini Karena Seperti dalam kitab Al-Hakam Dalam Al-Wajiz dan al-qawaidul fiqhiyah bain al-asalah wa tawjih dr Muhammad Bakri Ismail menyebutkan Bahawa kaidah ini masuk ke kaidah al-maqasid. Kenapa sebagian ulama memasukkan kaidah ini ke dalam kaidah niat? Karena alasan mereka memasukkannya adalah melihat dari ithar. Ithar yang artinya sudah saya jelaskan yakni mendahulukan orang lain ini muncul dari apa? dari qalbi dari hati ya. jadi al-ithar amrun mensya'uhun qalbi'un yadhharu asharuhu alal jawarih ishar mendahulukan seseorang dari dirinya sebuah perkara yang muncul dari hati yang nampak dalam perbuatan dan anggota badan. Oleh kerana itu sebahagian ulama masukkan kaidah ini dalam kaidah al-maqasid, iaitu dalam kaidah niat. Jadi lafadz-lafadz atau perkataan ulama menunjukkan bahawa kaidah ini penting. Tentang makna dari kaidah ini saya akan jelaskan makna qaida ini ulama berkata an al ibadat allati yataqarrabu biha al insanu ila Allah ta'ala la yajuzu itharu al ghairi biha li al maqsida min al ibadat ta'zimu Allah wa ijlaluhu wa man athara biha faqad taraka ijlal Allah wa ta'zima makna dari ibadah ini adalah Eh, makna dari kaedah ini adalah bahawa ibadah-ibadah yang dengannya seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh mendahulukan orang lain. Tidak boleh mengedepankan orang lain. Tidak boleh mengutamakan orang lain daripada dirinya. Apa alasannya? Alasannya adalah al-maqsid na'l-ibadat ta'zimullahi wa ijlaluhu. Maksud dari ibadah-ibadah adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapa orangnya yang mendahulukan orang lain, mengedepankan orang lain, mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah, maka kata ulama faqad taraka ijlalallahi wa ta'zimahu maka dia meninggalkan pengagungan Allah Subhanahu wa taala ini alasan dari alasan ulama kenapa bahwasannya eh, kenapa bahwa ibadah itu tidak ada isar atau tidak Eh, diperbolehkan untuk kita mendahulukannya mengutamakannya orang lain daripada kita Al-Imam Nul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madari Jussaliki beliau pernah berkata Kullu sababin yaudu alaika bisalahi kalbika wa, waktik. ya wa waktika saya Kullu sababin yaudu alaika bisalahi kalbika wa waktika و حالكما الله فلا تؤثر به أحدا، فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. Imamul Qaim, rahimahullah taala berkata: Setiap sebab, setiap sebab yang manfaatnya bisa kembali kepada anda. Dalam perbaikan hati anda Dalam perbaikan, dalam kebaikan waktu anda Dan keandaan anda bersama Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan mengedepankan orang lain Jangan mendahulukan orang lain Pada tuqsirubihi ahada, Jangan mendepankan, jangan melebihkan Jangan mengutamakan orang lain daripada anda Fa'in atharta bihi Kalau anda mengedepankan orang lain Tentang hal tersebut Fa'innama tu'thiru syaitana alallahi wa anta la ta'alamuh Sesungguhnya kata Ibn Al-Qaim Rahimahullah Anda sedang mengedepankan syaitan Mengutamakan syaitan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam keadaan anda tidak mengetahuinya Anda tidak sadar Bahawa hal itu Berarti kata Imlul Qayyim Sedang mengutamakan syaitan Daripada mengutamakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya yeah? Jadi kaidah ini kaidah yang sangat penting Dan maknanya adalah seperti yang tadi sudah saya bacakan dari keterangan para ulama sebelum masuki dalil-dalil kaidah ini saya akan berbicara tentang isar mendahulukan orang lain dari sisi hubungannya ada dua ya jadi sisi hubungannya ada dua. Ithar kepada Allah dan Ithar yang hubungannya ada dengan makhluk. Ithar mendahulukan Allah, mendahulukan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala di atas yang lainnya. Ini yang pertama, hukumnya adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Ya. Dan ini wajib. Adapun Uh, isar Yang berhubungan dengan makhluk nah, Isar yang pertama tadi ya. Isar yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan a'lal maratib Tingkatan yang paling tinggi <tuh> uh, Isar Mendahulukan makhluk sekarang Mendahulukan makhluk Mendahulukan uh, Orang lain daripada kita Kita lihat dari dua sisi Kita lihat dari dua Sisi Al-isar fi hukukin nafsi wal umur Al-dunyawiyyah Yang kedua Al-isaru fil qurbat Ya Sekali lagi Bahawa isar Mendahulukan orang lain Daripada kita, daripada diri kita Ada dua Yang pertama Al-isaru fi hukukin nafsi Wal umurid duniayyah mendahulukan orang lain tentang hak jiwa dan perkara-perkara duniawi. Yang kedua, al isarufil qurubat mendahulukan orang lain isar dalam masalah ibadah. Sekali lagi supaya tidak salah tentang isar, ya. Ithar ini sudah jadi bahasa kita ya. Bahasa yang harus kita pahami ya oleh karena itu para penuntut ilmu harus paham isar. Ya isar artinya mendahulukan orang lain. Lawan dari isar adalah egois. Al-athara bahasa Arabnya al-athara. ego, egois. Al-athara. Ithar mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain. Lawannya athara egois. Mengutamakan orang lain perlu diketahui ada dua jenis. Ya, jenis yang pertama mengutamakan orang lain dalam perkara dunia. Jenis yang kedua mengutamakan orang lain dalam perkara ibadah kurubat. Mengutamakan orang lain dalam masalah dunia seperti mengutamakan orang lain dalam masalah makan dalam masa minum padalia butuh ya ini kata ulama wa hadha muttafaqun ala masyru'iyyatihi ini disepakati tentang pensyariatannya tentang pensyariatannya wa aqallu darajatihi al istihbamu bi syarti alla yukhilla bi maqsidin syar'i rajat yang paling rendah adalah mustahab mustahab ya dengan syarat tidak cacat dalam maksud syar'i membuat cacat maksud e, syar'i seperti contoh misalkan akhuna ihsan lagi haus butuh air minum ya kemudian datang saudara kita ahreda misalkan dia pun haus padahal ihsan ini sedang kehausan ya kan Kemudian, ah ada air minum, boleh antum minum, silakan. Padahal di sedang kahusan. Ini isar. Ya. Dan ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Jadi isar kepada orang lain, atau mendaulakan orang lain dalam masalah dunia, eh, dunia, dunia, dunia, masalah dunia, diperbolehkan. Misalkan, Antum lapar, antum lapar. Ketika mau makan ada orang miskin, kemudian mendahulukan dia berikan tu orang miskin, dia dahulukan dia supaya dia tidak lapar. Ini namanya isar masalah dunia dan ini diperbolehkan dan disyariatkan. Yang kedua isar dalam masalah kurbat, isar dalam masalah ibadah seperti Memberi orang lain air wudu Padahal air wudu cuma satu-satunya Dalam satu ember misalkan, Dalam satu wadah Kemudian Kalau misalkan dia Berwudu air ini habis Kalau dipakai orang lain Dia gak dapat Ada orang lain Kemudian contoh Ishar yang lain Dalam masalah agama Kita sholat Berjamaah di masjid ada sob depan dan yang terbaik dalam solat berjamaah di masjid oleh laki-laki adalah sob terdepan. Kemudian salah satu di antara kita mempersilakan orang lain, hodong silakan mangga di depan. Ini isar, ya. Mengutamakan orang dalam masalah ibadah dan permasalahan inilah yang akan kita bahas. Hukum mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah bukan dalam masalah apa. Dunia. Kalau dunia, Masya Allah, terpuji ya? Tapi kalau dalam masalah ibadah, kurubat Ini yang harus kita perhatikan Dan kaidah yang kita bahas pada kesempatan ini adalah Al-kurubat layisat mahallan lil-ithar Tidak ada ithar Tidak boleh mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain dalam masalah kurubat Dalam masalah ibadah Dalam masalah mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwati fila rahimani wa rahimakumullah Sekarang kita akan membahas Dalil-dalil dari kaedah yang sedang kita pelajari Apa dalil-dalil dari kaedah yang berbunyi Al-Qurubatulaisat mahallan lil-ithar Tidak ada Atau tidak boleh mengedepankan orang Orang lain dalam masalah i, e, Ibadah eh? e, Saya tidak membahas tentang Ikhtilaf ulama ya? Jadi tentunya di sana ada perbedaan Pendapat antara ulama Dari empat mazhab Dari Imam e, mazhab imam syafi'i Mazhab imam malik Eh, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i dan Imam Ahmad tentang uh, kaidah ini. Kita akan masuk langsung ke adilla al-kaidah dalil-dalil kaidah, <coughs> dalil-dalil kaidah ada empat dalil yang insyaAllah Taala akan kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini tiga dalil dari nash Al-Qur'an dan hadis kemudian satu dalil dalil nazar, dari dalil, dalil, dalil, dalil akal Para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala marilah kita memperhatikan dalil-dalil yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini dalil-dalil tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan berlomba-lomba dalam kebaikan dalil yang mendasari al-qurbat ليست محلا للايثار di antaranya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berikut ini dalam surat al-baqarah Ayat 148 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Astabikul khairat Astabikul khairat Berlomba-lombalah kalian semua dalam kebaikan Berlomba-lombalah kalian semua dalam kebaikan Dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan Kalau kita diperintahkan untuk berlomba Misalkan lomba lari Kita tentunya ingin menjadi orang yang terdepan Nomor satu Kalau kita ingin mendapatkan hadiah Yang disiapkan Akan lari dengan kencang Dan tidak bermalas-malasan Ingin nomor satu dan mendahului dari yang lain Nah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah Tentang kebaikan Berlomba-lombalah kalian Astabikul khairat. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita agar kita bersegera menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan. Ayat yang lain, dalam surat Ali Imran ayat yang ke 133, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضِ Bersegeralah kata Allah subhanahu wa ta'ala Bersegeralah Menuju ampunan Rabb kalian Wajannah Dan bersegeralah menuju surga Kata Allah subhanahu wa ta'ala Surga yang luasnya seluas langit dan bumi Yang Allah siapa untuk orang-orang yang bertakwa Dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kita menjelaskan kepada kita bahwa kita dalam masalah surga dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT harus bersegera tidak nyantai-nyantai artinya menjadi orang yang terdepan ini yang Allah SWT inginkan kalau misalkan Allah berfirman demikian kemudian kita nyantai-nyantai kemudian mengutamakan orang lain Maka kita tidak mengamalkan ayat-ayat yang mulia ini Allah berfirman Berlomba-lomba dalam kebaikan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita dalam surat Ali Imran Ayat yang ke-133 tadi Bergegaslah ya, Bergegas untuk mendapatkan ampunan Rab kalian Dan surga yang luasnya Seluas langit dan bumi dan masih beberapa ada beberapa ayat lagi tentang dalil dari kaidah al-qurubat laisat mahallan lil isar dalil dari sunnah dan dari sunnah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana hadis ini dikeluarkan oleh ulama Muslim dalam sohihnya dalam kitab Surah Bab Taswiyat al-Sufuf wa Iqamatih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Lau ta'lamuna, atau yalamuna, Lau ta'lamuna ma fi al-suffi al-muqaddam lakanat kana Seandainya kalian mengetahui tentang Apa yang Allah siapkan Dari berupa pahala dalam soft yang pertama Dalam soft yang pertama Ya lagi kalau seandainya kalian mengetahui keutamaan soft pertama Kata Rasul Lakanat Qur'ah niscaya akan terjadi undian Qur'ah Karena semua akan berebut ingin Berdada di shof pertama, Ber, eh, berdiri dan duduk dan solat di shof pertama. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian mengetahui keutamaannya ni, saya akan kalian akan terjadi kuraqundi. Ah. Semuanya karena ingin duduk di situ. Dan tidak mungkin kalau misalkan shofnya itu cukup untuk 10 orang, orangnya ada 15 belas, karobutan tu yang sisanya, jadi mengundi. Yeah. Ini tentang amalan soleh tentang solat. Yeah. Al Imam Al Rahimahullah berkata dalam kitab Toriul Hijrotain ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau: "القراءة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لعند الإزار". Terjadinya undian, Qur'an. Itu manakala adanya perlombaan, tenafus Adanya tazahum Dan tidak ketika ada isar Tidak ketika ada isar Rasulullah s.a.w. menghabarkan Bahawa so pertama itu kalau kalian tahu keutamaannya terjadilah Qur'an Terjadilah undian Lihat bagaimana sebagian kita yang tidak memahami hadis ini malah mengedepankan orang lain. Silakan mas, silakan, eh silakan pak, silakan deh, sholat di depan. Ini menunjukkan bahawa orang yang melakukan isar dalam masalah ibadah adalah orang yang tidak mau berlomba-lomba dalam kebaikan dan menunjukkan tentang jahilnya orang ini, bodohnya orang yang mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah yang mana maslahatnya besar untuk dirinya sendiri, maslahatnya besar untuk dirinya sendiri. Ketika berhubungan dengan Allah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ketiga adalah hadis dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW. E, kata beliau raa fi ashabhi ta'khuran ta Fakahal, lahm tukadmu, faatmubii. Waliaatmabikum man bagdakum. La yazalu kaum yatahkoruna hatta yuaakhiruhum Allah. Rasulullah SAW. Sebagaimana diceritakan oleh Abu Said Al Khudri radhiyallahu an. Dia melihat di tengah-tengah para sahabatnya takahur, takahur ini berlambat-lambat berlambat-lambat tidak bersegera Rasul langsung berkata kepada mereka taqaddamū fa bi maju maju bermakmumlah kepadaku kemudian Rasul sampai berkata la yazalu qawmun yata'akhkharūna hatta yu'akhkhirhumullah Satu kaum senantiasa berlambat lambat maka Allah akhirkan mereka Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan tentang balasan orang yang bermalas-malasan dalam beribadah, melambat-lambatkan diri dalam ibadah, Allah akhirkan akhirnya mereka Allah jauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah? Wajhuddalalah sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Anna syari'ata wa'ada bita'akhiri al-qawmi alladhina sya'nuhum atta'akhuru fil quran Alladhi min suwarihi itharul ghayri biha Ulama' berkata Tentang hadis yang mulai ini Bahawa syari'at Mengancam Kaum yang mengakhir-akhirkan Mengundur-undurkan Mengulur-ngulurkan Bermalas-malasan dalam masalah Kurab salah ibadah Ya Diancam oleh syariat Bahawa mereka Akan diakhirkan Dan bentuk Di antara bentuk gambaran Pengakhiran adalah Itharul ghairi biha Mengedepankan orang lain Daripada diri sendiri dalam masalah ibadah Ini dalil yang ketiga. Kemudian dalil akal. Dalil yang keempat. Dalil nazar. Dalil akal. ya Ulama berkata, Annal ithara bil qurbati yadullu ala ragbatin anha wa zuhdin fiha. Wuhada mustaqbahun syara'an. Bahwa mengedepankan orang, mendahulukan orang, mengutamakan orang dalam masalah ibadah, ini menunjukkan orang tersebut tidak butuh ibadah, zuhd anil ibadah, zuhd fi fi fil ibadah, ragba anha dan bisa jadi dia ini tidak suka dengan ibadah tersebut, karena tidak ada semangat dalam masalah ibadah, ya, oh, dan tentunya kata dalam wahdat mustaqbahun dan ini sesuatu yang buruk menurut menurut syariat. Kita lihat al An'iz Ibnu Abdil Salam rahimahullahu taala berkata kata beliau, "Innal ghadab bil ibadati at-ta'zim wal ijlal. Fa man bihi faqad taraka ijlal al ilahi wa ta'zimahu." Faya siru bimathabati man amarahu sayyiduhu bi amrin fatarakahu Wa kala ligairihikum bihi Fa inna hadha mustakbahun indan nasi litaba'udihi Min ijlalil amiri wa kurbihi Al-Iz ibn Abdissalam berkata Al-gharad adalah pengagungan Memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja orangnya yang mengutamakan orang lain dalam masalah ini. Maka dia telah meninggalkan pengagungan tersebut. Maka kedudukan dia seperti kedudukan orang yang diperintah oleh sayyidnya, oleh tuannya. Untuk melakukan sebuah perkara. Dan dia tinggalkan itu perkara itu. Dan dia berkata kepada orang lain, kum lakukan dia bilang ke orang lain saya dapat perintah dari tuan saya dari majikan saya nah sekarang anda lakukan silakan nah bahawa mustaqbah tentunya ini adalah sesuatu yang jelek yang buruk indanas di kalangan manusia karena apa karena dia jauh dari pengagungan ya perintah tersebut dia tidak menghormati perintah tuannya Apalagi perintah Allah subhanahu wa ta'ala Baik <coughs> Ini adillah al-qa'idah Dalil-dalil tentang qa'idah Yang kita bahas <coughs> Al-Qurubat Laisat mahalan lil -ithar. Kita akan memasuki sekarang Tentang tatbikat al-qa'idah Penerapan-penerapan dari kaedah yang penting ini. Ada empat contoh ya, yang disebutkan oleh ulama di antara sekian banyak contoh tentunya dan kita akan bahas uh, empat contoh ini dalam majlis kita ini. Di antara yang pertama adalah yukrahu an yu'thira ar-rajula bil adani wal iqamati idha kana ahlan lidzalik. Ini yang pertama. Contoh yang pertama adalah Dibenci Makruhnya Atau dimakruhkan Seseorang Pendahulukan Orang lain Dalam masalah adhan dan qamat Apabila Orang tersebut Adalah orang ahlan lidalik Orang yang layak Untuk melakukannya Ya misalkan Sebuah masjid di masjid tersebut belum ada muazin, belum ada muazin. Kemudian dicari siapa muazin di masjid tersebut. Ada seseorang yang pantas untuk melakukannya. Kemudian dia memberikannya kepada orang lain. Padahal seakan dia ada waktu dan dia bisa. Ini tidak bisa. Okay. Tapi ini jangan disalahpahami oleh para pemirsa. Rojak TV dan para pendengar dari Rojak ya Seperti misalkan kita Datang ke masjid Yang sudah ada muazzinnya Sudah ada imamnya Kemudian Seenaknya kita ngambil mik Kemudian azan Kemudian ngimamin Nah ini tidak benar Jangan dipahami seperti itu Ini ketika Sebuah masjid Belum ada muazzin Dan belum ditentukan siapa muazzinnya Kemudian Ada orang yang layak dia sebagai muadzin kemudian dia tidak mau menjadi muadzin malah menyuruh orang lain. Baik. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yukrahu lil ma'mumi an yu'thira ghayrahu bis-shaffil awwali wa yata'akhkharu idha kana as la yas'ahu ma jamian. Ya. Yeah. Dimakruhkan bagi seorang makmum memberikan atau mendahulukan yang lainnya dalam saf pertama, kemudian dia mundur. Karena saf tersebut tidak cukup untuk dua orang. Ya. Coba lihat. Ini perkataan Al Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ketika ada saf di depan, kemudian safnya itu penuh. Ada dua orang sempit-sempitan. Nah, yang satunya mundur ini makro. Subhanallah. Sampai seperti itu. Bagaimana dengan orang yang apa? Dengan orang yang soh awal masih kosong, dia masih berdiri di belakang begini. Ayo silakan maju, silakan maju, silakan maju. Ah. Ini menunjukkan jahilnya orang ini. Ya. Yeah. Nah kalau kita tahu, enggak boleh seperti itu. Lihat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, "Lau taulamuna maafil softil mukaddam" lahirkanat Qur'atan. Kalau kalian tahu keutamaan soft yang di depan, soft yang di depan, kata Rasulullah Sallam, niscaya akan terjadi kurah undian, karena semuanya ingin duduk di soft terdepan, ingin berada di soft terdepan. Ya, yeah. ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa melihat dan menyaksikan tentang uh, keadaan seperti ini ya. Contoh yang ketiga. Yukrahu lil musalli an yu'thira ghairahu biqurbihi min al-imam yaumal jum'ati illa <tik> an yantaqila ila mithli makanihi atau aqrab minhu. Ini contoh disebutkan oleh Imam Ibn Al Qayyim dalam kitab Madaruj Al-Shalikin. Dalam kitab Madaruj Al-Shalikin. Dimakruhkan bagi seorang yang sholat, mengedepankan, mengutamakan orang lain untuk dekat dengan Imam pada hari Jumat. Kecuali kalau dia pindah ke tempat yang seperti itu, kedudukannya sama atau yang lebih dekat dengan Imam. Jadi berobat dalam masalah ibadah ini berobat. Fajatena mutanafisun, ya. Kemudian fasdarikul khairat. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang terakhir para pemirsa tv roja dan para pendengar radio roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Yukrahu an yu'thira al insanu khairu bi'ilmin nafi'in وَيَحْرِمُ نَفْسَهُ مِنْهُ لِأَنَّا طَلَبَ الْعِلْمِ كُرْبَتٌ وَلَا إِثَارَ فِي الْقُرَبُ وَلَا إِثَارَ فِي الْقُرَبُ Dalam kitab Majar Jus Salikin Al-Imam Al-Qa'im Rahimahullah menyebutkan Contoh yang luar biasa dalam masalah ini Contohnya kata beliau tentang al-qurbat bukanlah mahalla al-ithar adala bi makruhkan bagi seseorang mendahulukan mengutamakan mengedepankan orang lain dalam masalah ilmu yang bermanfaat kemudian dia mengharamkan dirinya dari perkara itu karena apa لِأَنَّ تَلَبَ الْإِلْمِ كُرْبَةٌ Karena menuntut ilmu merupakan kurbah Bagian daripada ibadah وَلَا إِثَارَ فِي الْقُرَبُ Dan tidak ada ishar Tidak ada mengedepankan orang lain dalam masalah ibadah Ini contoh yang luar biasa disebut oleh para ulama Kita jumpai ya, Sebagian dari penuntut ilmu sebagian dari orang yang belajar bermalas-malasan. Mendahulukan orang lain dan dia tidak mau belajar. Ya. Persis dengan masalah ini seperti calo. Calo pengajian. Calo pengajian ya, dengan ngajak-ngajak orang, ya. Ngajak-ngajak orang untuk telabul ilmi Baik dengan SMS atau sejenisnya Tapi dia bersantai-santai, berleha-leha, tidak mau telabul ilmi Ini sesuatu yang kurang Ya, sesuatu yang tercelak Atau para panitia Para panitia yang semangatnya untuk ngajak orang telabul ilmi tapi ketika ada pengajian, Eh malah dianya tidak mau telapul ilmi Ngobrol di luar Ngobrol dengan para pedagang Ustaznya ceramah Apa isinya enggak tahu Ya padahal ilmu yang disampaikan sama ustaz ini bermanfaat Ingat ya La ithara fil qurab Tidak ada ithar dalam masalah Qurdah dia ideal masalah kurban. Kalau kita lihat jalo-jalo mobil ya, eh, apa namanya itu? Tahu enggak ingat? Yang ayo ayo Indramayu, Indramayu namanya. Eh, diaannya masih di Cirebon aja. Yang lain sudah jalan nyampe di Indramayu, dia masih di Cirebon. Nah, hmm, jalok namanya. Ah eh, itu. Yang lain dan nyatet pulang ke rumah udah penuh catatannya manfaat. Dia catatannya enggak ada Padahal ngajak-ngajak orang Nah ini sesuatu yang tercela. Ya <yukruh> an nafi wa minhu. Ada yang ngajak orang untuk pelabur ilmi Orang sudah duduk di masjid semua Dia menghilang, tak kemana Ah ini Berarti Modelnya sama seperti orang yang mendahulukan Ya silakan sob depan saya di sebelah kanan aja. Ini tidak benar. Jadi ini kaedah yang utama. Ya. Lihat, al-kurubat ليست محلل للإيثار. Al-kurubat ليست محلل للإيثار. Bahwa kurubat hal-hal yang berhubungan dengan masalah ibadah bukan tempatnya mendahulukan orang lain. Ya, mendahulukan orang lain dalam masalah dunia Itu baru Zen. Tapi kebalik kita ini dalam masalah dunia kita rebutan, dalam masalah akhirat, ya tidak. Jadi sekali lagi inilah kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui karena banyak di, di, di sana kita jumpai dalam masalah ibadah, malah justru kita melihat sebagian orang ngan ya, dalam masalah solat. Ayo silakan kalian ke depan, ke depan. Atau dia ribok dengan keadaan diri yang di belakang. Padahal Rasul berkata apa? Kalau seandainya kalian mengetahui keutamaan sof pertama, sof terdepan, niscaya akan terjadi kurah kalian dengan kurah pun siap. Gitu ya. Inilah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk uh, membawa menyampaikan uh, kaedah ini. Juga untuk para pendengar dan pemirsa Raja TV di dimanapun antum berada Wallahu aalam, Tanya Nah, Saya <tuh>, ke-akhir kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abu Ya'ala Quran Ini Al-Fillah Allah Tuhan telah menjelaskan uh, Pembahasan kita dalam tema uh, Larangan atau dibenci untuk mendahulukan orang lain <tuh> orang lain dalam masalah ibadah dan princi serta beberapa contoh juga beliau sudah jelaskan. Bagi Anda yang ingin e, meminta penjelasan lebih atau bertanya terkait dengan pembahasan ini kami buka sesi tanya jawab di 021 okay. 8236543. Kami harapkan tidak keluar dari pembahasan dan materi yang kita kaji e, di kesempatan pagi ini. Baik, kita berikan kesempatan Fetra Telefon terlebih dahulu. Silakan. Halo? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Uh, dari Naila sekarang Silakan Om Naila Ya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maaf Ustaz pertanyaannya uh, Ini gini Ustaz kita itu Yang dan keluarga ke rumah uh, orang tuanya dan itu kita tinggal saudara atau kakaknya uh, kemudian orang tersebut di E, jamu disajikan makanan, tapi e, orang tersebut tahu bahwa makanan apa eh, makanan itu disuci dengan air yang mengambil dari e, Pam yang tidak ada pengetahuan dari Pam atau izin dari Pam, tapi penghasilannya e, halal cuma e, menggunakan air yang e, dari Pam yang e, tidak diketahui oleh pihak Pam. Nah, Artinya tua, dalam arti uh, uh, dalam arti kata dia mencuri gitu ya? Iya. Uh, hmm. terus, uh, apa, orang tersebut juga kan uh, akan membantu orang tuanya karena orang tua juga yang pasti akan disiring di situ, gitu ya, dengan air itu, gitu dan anak yang sedang silaturahmi itu membantu orang tuanya, gitu. Apakah orang orang yang silaturahmi itu terkena uh, apa juga? story air gitu ya. Nah. Ya, insyaallah khairat. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali akhiran, lain. Nah, lain. Eh ada dua permasalahan Permasalahan yang pertama Al-Istiratu yang disebutkan. Yang kedua tentang mencuri e, air ya, mencuri air. E, tanpa sepengetahuan orang-orang paham ya. Tentang masalah bersilaturahim adalah sebuah ibadah yang besar, ibadah yang bisa menghantarkan seseorang masuk ke surgaNya Allah Subhanahuwataala dan ini merupakan perintah Allah dalam Al Quran dan dalam Hadis Rasulullah SAW juga Rasul telah bahkan di antara hadis yang sering kita dengar, sering kita baca bahwa keutamaan bersilaturahim adalah orangnya akan diberikan rizki oleh Allah, diluaskan rizkinya. dan Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya. Ya. Ini merupakan keutamaan yang besar. Baik, orang yang bersilaturahim ketika melihat kemungkaran ya di tengah-tengah keluarganya dan dia tahu itu mungkar, ini merupakan kesempatan sebenarnya, kesempatan untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ketika melihat kemungkaran, dia cegah tentunya mencegahnya dengan cara yang hikmah karena yang dihadapi adalah orang tuanya dan keluarganya dengan lemah lembut akan disampaikan bahwa ini air tidak halal kalau kita mencuri dari pump dan kita tidak bayar ya kita akan diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan api neraka apalagi kalau misalkan air ini jadi daging kululah minna bat anshuhtin fanaru aulabi ya setiap uh, daging yang muncur yang yang tumbuh dari barang haram dari makanan kita konsumsi sesuatu yang haram maka lebih pantas untuk dibakar dengan api api neraka oleh karena itu kita katakan dengan baik, ya, dengan lemah lembut kepada keluarga kita, apalagi kepada orang tua kita, bahawa ini tidak boleh. Ya? Dan kalau misalkan si anak itu punya kelebihan uang, dia bantu orang tuanya untuk membuat PAM, maksudnya buka ya uh, PAM, dia bayar. Kalau tidak mampu, dia patungan sama anak-anaknya yang lain Patungan sama anak anaknya yang lain, anak -anak lain Bapak-berapaan, kan gitu Supaya orang tuanya tidak mengambil Dari milik orang yang tidak halal baginya Ini sebagai penyelamat juga ya. Hmm. Terus, eh, tentang masalah mengkonsumsi minuman tersebut Kalau kita tahu itu adalah haram Maka tidak boleh kita minum Ya Tidak boleh kita minum Karena itu adalah tidak halal buat kita Berarti kita memasukkan sesuatu yang haram Ya Ini yang perlu kita pahami dari masalah ini Tetapi tetap Hukum silaturahim Kepada orang tua terus Ya Apakah berdosa anaknya ikut-ikutan dengan seperti itu Tentunya kalau misalkan si anak itu sudah menasehati dan berusaha ya, Mencegahnya maka tidak termasuk Kecuali kalau si anak tadi ridho Dengan perbuatan orang tuanya Mendukungnya dan mendiamkannya Maka bisa jadi ikut-ikutan Tapi kalau misalkan tidak Maka tidak termasuk Allahu'alam <wabarakat> risuah Nah. Jazakallahu Khair. Dan apa yang untuk sampaikan tadi selain juga memberikan nasihat, memberikan solusi saja. Yeah. Jadi mungkin dengan bantuan anak-anaknya mm -hmm. menyediakan air buat kedua orang tuanya. Betul lah, Insya Allah. Terima Karena kadang-kadang orang tua enggak mampu. Kan? Enam yeah, Betul. Anak-anaknya banyak, banyak kan? sudah nah, gede lagi kan? Batungan. Yeah. Mampu Insya Allah enam. Mm -hmm. Tapi demikian Mu uh, Nayla di Cikarang. Uh, Jazakallah Khair atas pertanyaannya. Kami berikan kesempatan berikutnya di landline fon. Silakan. Baik, halo. Halo. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Waalaikumsalam Ya, dengan Basir di Maluku Utara, Pak. Oh, ah, Basir di Maluku Utara, ahlan, silakan. Selamat Iya, ya, saya ingin bertanya, Pak. Ya, kalau perempuan Istri, iya istri lah. maaf uh, Basir, silakan. ada feedback Dikitikan dulu volume suara TV atau radionya Atau dimatikan saja Untuk uh, lebih jelas suaranya Silahkan ya. uh, Kalau istri Salah di rumah, apakah ajan Atau khamat saja Pak ya. Itu saja uh, Terus yang keduanya Kalau Suaminya mungkin dah sempat salat di masjid, mungkin waktunya sudah lewat salat di rumah. Apakah ajan atau kumat ha juga baik. Ya, tidak? tidak. Terima kasih tuan atas pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah <tuh> khairah <tuh> kebasir. Nah, <tuh> <tuh> untuk seorang istri yang di rumah, ya, bisa cukup kumat saja ketika mau solat, ya. Adhan hukumnya fardu kifayah. Ketika ada terdengar adhan di kampung Bapak, Ah Bashir, maka cukup itu, mencukupi kaum muslimin yang lain. Yeah. Kemudian kita ketika mau sholat, cukup dengan uh, komat. Ketika perempuan di rumah, atau kita terlambat di rumah, kita komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu ala ilaihi lallahu, ashadu ala madar rasulullah, ya ilaihi lallahu, falakad qamatissalahat qamatissallahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah bersita salat jadi mencukupkan dengan qomat wallahu alam nah tips atizkl khair demi kena di malakota ra barakallahu fik kita berikan kesempatan kembali masih di fiatul fund di 021 8236543 silakan taip halo halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana pak Baru, -baru musik. Dari Abu Reza Sanggerang Baik, okay, silahkan Abu Reza Silahkan Pak Abu Reza, iya yeah. uh, Mengenai ini Ustaz, memberikan yeah. shaft depan mm -hmm. Kalau yang memberikan itu anak muda sekali Dan kepada orang yang sudah sangat tua mm -hmm. Atau tua lah, lebih jauh lebih tua mm -hmm. Gimana Ustaz? Apakah mm -hmm. itu juga uh, matuh mm -hmm. atau bagaimana? Baik, iya Wa Biasa kalau khair Abu Reza, silakan satu. Baik, berkuala fikir Pak Abu Reza atas pertanyaannya ya Mudah-mudahan Antum dan kita semua mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik, eh, hadis yang Rasulullah s.a.w. sabdakan Yang keluar dari lisan beliau yang mulia Tentang sholat di sholat terdepan yang mana Rasulullah SAW bersabda Lahu ta'lamuna ta maafis soffil muqaddam lakanat kur'atan Seandainya kalian mengetahui keutamaan dari soff pertama, soff terdepan Maka ini saya akan terjadi undian ya. Ini tidak menghususkan siapapun ya. Secara umum Secara umum Dalam masalah ibadah Dalam masalah ibadah tidak ada kekhususan orang yang lebih tua dari kita atau orang yang lebih muda dari kita. Sama eh, ketika sudah kita ini sama-sama ya, diwajibkan oleh Allah SWT dan eh, sudah atau diperintahkan sudah bisa sholat ya. Nah, maka kita ketika maju masuk ke masjid, ucahakan terdepan. Walaupun di belakang kita adalah orang tua ya. Tak apa-apa kita di depan karena tidak ada keterangan masalah ini di hadapan Allah Subhanahu wa dalam masalah ini sama wallahu alam bisual nah taayyib jazakallahu khairan tasam'un waykana bi ridza ditangerang marakallafik selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk terkait dengan pembahasan kita tayyib dari ummu ahmad di Surabaya bagaimana kita para wanita jika dalam mengerjakan salat berjamaah yang kebetulan sedang mengikuti kajian Agar selangi Dari mm. uh, Muhammad di Surabaya uh, Bagaimana dengan kita Para wanita Jika dalam mengerjakan sholat perjamaah Yang yeah. kebetulan sedang mengikuti kajian mm -hmm. Agar Sofnya tidak kosong Kami pun menyuruh yang di belakang untuk ke depan mm -hmm. Mohonlah saja Ustaz Iya, yeah, iya yeah. <coughs> yeah. Kalau dalam masalah kajian Ya yeah. Untuk panselahatnya, misalkan uh, supaya tidak di luar dan lebih nyaman, maka tidak mengapa di depan ya, duduk, ya kemudian nyaman dan seterusnya. Tapi dalam masalah solat ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasul Sallallam menghabarkan kepada kita sebaik-baik soft wanita itu di belakang, ya sebaik-baik soft wanita di belakang. Dan soft wanita yang paling buruk adalah di depan Kenapa? Karena um, paling dekat dengan laki-laki Ada akan terjadi fitnah Dan ini menunjukkan bahawa uh, Seorang wanita yang menjaga dirinya ya, Itu lebih utama daripada tidak menjaga dirinya Nah, dalam hadis uh, Di mana Rasulullah SAW menghabarkan bahawa Soft wanita itu yang paling bagus, yang paling baik untuk mereka di belakang. Maka tentunya keutamaannya lebih di belakang daripada di depan. Karena ada dasarnya, ada hadisnya. Rasul menyabat menyampaikan demikian. Ya, sebaik-baik soft wanita di belakang dan yang paling buruk di depan. Ah, khairu sufi an nisa. Akhiruha, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik soft wanita di belakang. Ya. Wasyaruha awaluha. Dan yang paling buruk di depan. Dalam masalah solat, wanita mengisi soft belakang. Ya. Kemudian, uh, soft terdepan. Ya. Nah, ketika dalam pengajian, tidak masalah. <coughs> tidak masalah, ya. Uh, kalau misalkan belakang diisi... Eh, eh, apa namanya eh, Diisi Juga tengah diisi Untuk kerapihan Ini tidak masalah Tapi kalau misalkan eh, Si ibu-ibu Para wanita itu Ngisi di belakang dulu Kita tidak boleh juga Memerintahkan mereka Untuk apa Untuk ke depan Karena apa Mungkin ibu-ibu itu Atau remaja wanita itu Ingin eh, Lebih jauh dari laki-laki Ya kan lebih jauh dari eh, ustaznya. Karena ustaznya misalnya laki-laki. Misalnya pengajian Sekarang kan gitu. Eh, Dia majlis tersebut. Ya, kemudian diisi. Eh, itu juga tidak mengapa. Ya. Eh, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, tapi yang jelas. Eh, jangan mencar. Jangan mencar. Kesana kemari di luar. Eh, ya. Itu enggak bagus. ya Untuk eh, sebuah pengajian. Selain mengganggu Jalannya kajian Ya Tapi perlu diperhatikan Di, di duduk yang rapi Dan tentunya dari Kebiasaan Kajian itu akan terlihat Berapa jumlah yang datang Ya Berapa jumlah yang datang Kalau jumlahnya um, Ludak banyak Ya Maka Yang di luar suruh masuk Ya Masuk Kemudian Yang di sob sob belakang dulu diisi, nggak apa apa. Kemudian habis itu ke tengah, ke tengah, ke tengah, ya seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Pokoknya untuk wanita ini sebaik-baik wanita itu, ya yang lebih aman dari fitnah. Lebih aman dari uh, fitnah. Fitnah maksudnya berdekat-dekatan dengan lelaki. Ya, Allah huwalamiswa tempat terjaga kala khar atas Kami ingat. kami katakan kembali pertanyaan via pesan singkat, ada beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan masalah salat. Ketika kita mempersilahkan yang lain untuk mengisi saf yang terdepan karena ada anak yang kita bawa dan ada kekhawatiran memberikan gangguan. Bagi jemaah yang lainnya Maka kita mempersilahkan yang lain untuk uh, Mengisi safi yang terdepan Kemudian kita di belakang Untuk mengkondisikan anak Apakah ini diperbolehkan dan masuk ke dalam Perkara yang dibenci mm -hmm. ya, Sebenarnya Anak-anak yang sudah tamjiz ya, Kemudian anak itu enggak Membuat keributan ya, Kemudian datang ke masjid Itu mereka punya hak yang sama dengan Orang tua mm -hmm. Ya. Jadi taruh sesuai dengan kapan dia datang Kalau misalkan depan, taruh di depan ya. Kalau misalkan dia datang belakang, di belakang Karena dia punya hak yang sama Dalam masalah solat di masjid Oleh olehkan itu Saya pernah membaca juga fathomah e, Syihul Saimin dalam masalah ini Tidak ya. boleh beri kita untuk membelakangkan anak Nah itu Baik. kecuali kalau anak itu masih belum nurut, anak itu mengganggu malah ini lebih baiknya jangan salat di masjid dulu. Kalau misalkan anak itu datang ke situ, kemudian ramai masjid, berantakan. Lagi salat dia kecekik ketawa ke kemari, jalan ke sana kemari. Nah ini, bagi anak seperti ini harus diajari, diajari kemudian dikasih nasihat sama orang tuanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika kalau harkatnya di dalam casa atau batanya pesan singkas oleh kami yang dari telepon, apakah kaidah ini berlaku pula untuk menyarankan perkara-perkara yang uh, sifatnya atau hukumnya mustahab sementara diri sendiri belum melakukannya? Contoh menyarankan saum uh, Senin Kamis, ayyamul bait atau uh, puasa Daud kepada orang lain, Ustaz. Hmm. Segala Tentang menyarankan dan tentang memerintahkan, maksudnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya? Iya. Uh, lain masalah kalau ini ya kalau kita menyarankan orang untuk melakukan kebaikan ya kemudian kita belum mampu untuk melaksanakannya ini uh, karena sebab misalkan sebab kita tidak kuat la yukalifullahu nafsan illa usaha beda seperti tadi tentang masalah kita apa namanya Isar Orang lain dapat ilmu kita tidak dapat ilmu Padahal kita punya kemampuan Ada waktu Ada kesempatan ya. Tidak ada kesibukan Kemudian eh, Segala sarana dan perasaan Sudah siap ya. nah, Kita malah membiarkan orang lain Untuk mendapatkan ilmu lebih dari kita Yang bermanfaat Ini yang eh, tidak diperkenankan ya. Jadi kalau kita Ngasih tahu orang nih Ada proses Senin Kamis ya. Tapi dia uh, tidak kuat melaksanakannya karena misalkan mah atau karena ada uh, uzur ya. Ini tidak masuk dalam masalah ini. Ya. Tetapi kalau misalkan uh, dia terus uh, memerintahkan orang lain kemudian tidak ada uzur, nah ini bisa masuk ke dalam kaidah ini tidak bisa masuk ke dalam kaidah ini, ya. Allahualam soal. Baik, sejurus keluar demikian beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan ini kami ajukan dan kita buka kembali pertanyaan via telepon 021 0218236543. Silakan. Ya, halo. Halo assalamualaikum. Warahmatullahi Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Ibu Dina. Silakan Ibu Dina. Di Mataram Ira? Uh, ini assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Ini saya ingin menanyakan uh, Waktu itu pernah uh, Saya di masjidil Haram Iya yeah. uh, Apa Saya udah duduk gitu Ustadz Tiba-tiba uh -huh. adik saya mau ke belakang Iya yeah. uh, Ketika adik saya ke belakang uh, Ada Wanita yang menghampiri Dan uh, ingin duduk di sebelah saya uh -huh. Kemudian Saya tidak memberikan tempat itu Iya uh -huh. Uh, karena saya bersama ibu saya, mm. kalau saya berikan tempat itu, kan adik saya nggak apa, nggak sama-sama, yeah. pasti ada rasa khawatir dari ibu saya. Yeah. Yang mm. ingin saya tanyakan, mm. bagaimana dengan sikap saya? Mm. Uh, soalnya sampai sekarang nih ada ganjalan, mm. saya merasa bersalah mm. uh, telah melakukan hal itu. Mm. Mm. No, ya. Yeah. Baik, Bu Dina, sudah. Ya, sudah. Makasih ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah khairmu. Zaid. Napa? Karena itu adalah tempat yang memang sudah ibu sama ibunya, ibu tadi ya, mendahului tempat itu. Kemudian karena ada uzur, ada ibu pulang, eh bukan pulang ke kamar kecil, ya. Kemudian kasih misalkan apa namanya tanda. Apakah itu kain Atau Sejadah Sejadah yang tidak macam-macam Sejadah yang polos misalnya Taruh Kemudian tanda ada orang Yang sedang ke belakang Itu tidak apa-apa kita Itu hak kita Apalagi kalau misalkan ibu khawatir Kemudian solat jadi tidak khusyuk Ibadah jadi tidak tenang Itu tidak apa-apa yang dilakukan oleh ibu InsyaAllah tidak mengatakan Allah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih kami masih berikan kesempatan via telepon di 021 823 6543. Silakan. Halo Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Dengan siapa, bapak di mana? Pak Yunus di Depok. Pahalan Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Assalamualaikum, warahmatullah. Waalaikumsalam, Wa Warahmatullahi Wabarakatuh Ini anak mau nanya soal di dekat nak dekat rumahnya masjid. Iya. Jadi kalau solat ini ada muaijin. Hmm. Habis sol, abis ajan terus apa bukannya sholat apa sunnah gitu Habis ajaan dia malah apa salawatan Habis salawatan kemudian terus setelah selesai begini mbak terus ini apa komat nah, abis koma terus dia pergi terus ngambil wudhu itu gimana ustadz ini nyapa soal ajaannya itu ajaannya sah nggak gitu ya iya gimana sih <laughs> iya itu kan itu kan ustadz wassalamualaikum warahmatullah wa wa wabarakatuh pak Yunus Barakallahu fiqh, uh, wa barak, uh, barakallahu fiqh wa fina Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat anda dan kita semua Untuk azan tidak ada syarat Syarat berwudu ya. Jadi orang yang muazzin ketika dia itu tidak berwudu azannya sah ya. Cuma yang jadi masalah adalah dia ketika pas habis komat Orang sudah siap Imam sudah ada Takbir Dan setelah berwudu Ini yang Harus dinasihati oleh Bapak Ya Adapun eh, Azan dan komatnya sah Cuma orang ini Orang yang Kurang baik ya hendaknya eh, Dia sebelum Berazan Atau eh, komat Dia wudu Dan siapkan diri Untuk sholat sebaik-baiknya Ya untuk masalah ini, Bapak tinggal Nasihati dia Nasihati, jangan terus-terusan seperti itu ya, Jangan menyepelekan Itu kan menyepelekan Ibadah sholat Tidaknya, ya. orang yang adhan, ya Sudah Udo, kemudian dia itu Siap, sholat sunnah Di situ kalau ada sunah rawatib Kemudian komat, ikut sama imam ya, Tetapi Tadi bertanya, sehingga sholat Uh, azan dan komatnya Kalau azan dan komatnya tidak ada syarat uh, bersuci Tidak ada syarat bersuci Kalau solat baru ada syarat bersuci Dengan dasar firman Allah ya Ya'yuhalladhina amanu <coughs> Idha kumtum ila solati Faksilu wujuhakum wa ilal marafiki Wam sahubiru usikum wa arjulakum ilal ka'ambain Jadi kalau mau solat baru berwudu Adapun azan dan komat tidak ada syaratnya untuk berwudu wallahu a'lam bisawab. Ya. Baik, Siti Zak demikian Pak Yunus di Depok. Barakallahu Kami akan kembali pertanyaan via telepon di Silakan. Halo? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan siapa? Halo, silakan. Kalimantan Tengah. Dengan Bapak siapa, Abu Bakar, Abu Bakar silakan dari Kalimantan silakan, Pak. Mohon maaf, Bapak, mungkin sedikit dikecilkan volume suara TV yeah, atau ada radionya. Feedback. Ada feedback, Pak ya, biar yeah. lebih jelas suaranya. Dikecilkan, silakan. Kalau yang salat Jumat, Ustaz sering datangnya terlambat. Di depan ini kosong, Pak Ustaz. Di depan kosong. Bisa lagi saya lewat? Masamlah orang sholat sunnah itu, Pak Ustaz nah. hmm. Itu aja pertanyaannya, Pak Ustaz oh, Ya, masih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau yang dimaksud lewat adalah melewati orang sholat Maka haram Gak boleh, ya Kalau <coughs> lewat tapi gak lewati orang sholat antum maju ke depan Kemudian di depan Apakah dekat tembok atau dekat orang yang duduk di depan, ya, tanpa melewati orang yang solat, ya, tidak mengapa. Tapi kalau melewati orang solat, hukumnya haram, ya, ancamannya uh, ngeri, ya. Tembok di depannya saja. Ya, Ia, hmm. jadi apalagi nggak pakai sutra ya, oleh karena itu, jadi bapak kalau misalkan bisa melewati, tidak melewati orang solat, jadi lihat celah maju terus kan kita ada kan ada, ada ada celah kan celah nak maju ya, tapi jangan lewati orang salat ini ini enggak apa-apa ya, ya. wallahu a'lam bisa mungkin waktunya eh, sayang, sayang. Hmm. demikian dan ini merupakan perjalanan kami terakhir Bapak Abu Bakar di Kalimantan barakallahu fik dan mungkin sebagai ikhtitam satsiakan ee uh, Para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah membacakan dan membahas tentang kaidah yang sangat penting dalam kehidupan kita di mana kaidah ini berbunyi al-qurubatu laysat mahallan lil-ithar. Sekali lagi al-qurubatu laysat mahallan lil-ithar. Dalam masalah ibadah Tidak ada Mendahulukan orang lain ya? Tidak mendahulukan Tidak mengutamakan orang lain Dalam masalah kurbah Dalam masalah ibadah ya? Contohnya adalah Dalam masalah eh, solat Tidak ya? boleh kita mendahulukan orang lain Mengedepat eh, orang lain Kita yang di belakang ya? Kemudian dalam masalah azan dan komad Kemudian dalam masalah ilmu ya, kita hanya dahulukan orang lain. Ya, silakan anda belajar, saya enggak mau belajar atau saya diam di rumah, misalkan ini tidak benar. Ya. Ini saja barangkali yang bisa anak sampaikan. Mudah-mudahan uh, sedikit bermanfaat. Kita akhiri Subhanallahumma bihamdi kashidu alaihi lanta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.